Contele de Montecristo de Alexandra Diuma, pista 41. Da, da, e adevărat, spuse majorul, între oameni cinstiți. Și acum un ultim cuvânt, marchize. Spuneți-mi-l! Îmi ingătuiesc să-ți dau un mix fat, nu-i așa? Cum să nu, chiar vi-l cer? N-ar fi rău să le pe din gota asta. Serios? Se miră maiorul privindu-și haina cu oarecare plăcere. Da, redingote de-astea se mai poartă doar la Via Regio, dar la Paris un asemenea costum, oricât de elegant ar fi el, nu mai e la modă de multă vreme. Păcat, spuse italianul, dacă ții la el, îl vei îmbrăca iar la plecare. Dar până atunci ce să îmbrac? Hainele pe care le vei găsi în cuferele dumitale. Cum în cuferele mele, n-am decât un geamantan. Fără îndoială că n-ai decât un geamantanaș la dumneata, la ce bun să te îngreunezi cu mai multe. De altfel, unui vechi soldat îi place să umble cu echipament ușor. Tocmai de asta, dar dumneata ești un om prevăzător și ți-ai trimis geamantanele dinainte. Ele au sosit ieri la hotel de prins, în strada Rishelio. Acolo ți-ai reținut un apartament. Atunci, în geamantanele acelea, bănuiesc că ai avut prevederea să-i spui valetului să-ți spună tot ce trebuie. Și haine civile și uniforma militară. La împrejurări mai deosebite vei îmbrăca uniforma, fiindcă prinde bine. Nu-ți uita decorațiile. În Franța lumea râde de ele, dar tot le poartă. Foarte bine, foarte bine," spuse majorul, din ce în ce mai uluit. Și acum," adăugă Montecristo, Când inima ți s-a întărit destul ca să poată îndura emoțiile prea puternice, pregătește-te, dragă domnule Cavalcanti, să-l revezi pe fiul dumitale Andreea." Și, salutând cu eleganță pe italianul bea de fericire, Monte Cristo dispărut din apoi a draperiei. Capitolul 18. Andreea Cavalcanti Contele de Monte Cristo intră în salonul vecin, pe care Baptistin îl numise Salonul albastru, și unde înaintea lui intrase un tânăristeț la înfățișare și îmbrăcat destul de elegant. Tânărul sosise cu o trăsură de piață, cu o jumătate de ceas mai înainte. Lui Baptistin nu-i fusese greu să-l recunoască. Era chiar flăcăul înalt, cu părul blond, cu barba roșcată și cu ochii negri, al cărui ten rumen și piele strălucind de albeață, îi fusese răsemnalate de stăpânul său. Când contele intră în salon, tânărul stătea tolănit nepăsător pe o sofă, biciuindu-și într-o doară cizmele cu un bastonaș cu măciulie de aur. Zărindu-l pe Montecristo, el se ridică grăbit Domnul conte de Montecristo? Da, răspunse Montecristo Cred că am onoarea să-i vorbesc domnului viconte Andrea Cavalcanti Vicontele Andrea Cavalcanti, repetă tânărul, însoțindu-și cuvintele cu un salut plin de grație Ai o scrisoare de recomandație către mine? întrebă Montecristo nu v-am vorbit despre ea din pricina semnăturii care mi s-a părut ciudată. Simbad Marinarul, nu e așa? Întocmai. Și fiindcă n-am auzit niciodată despre alt Simbad Marinarul în afară de cel din o mie și de nopți, ei bine, ți-a dat-o unul din urmașii lui, un prieten de-al meu, un englez foarte bogat și mai mult decât original, aproape nebun, al cărui nume adevărat este Lord Wilmore. Asta explică tot," glăsui Andreea. Atunci merge strună. E același englez pe care l-am cunoscut la... Da, foarte bine. Domnule Conte, sunt la ordinele dumneavoastră." Dacă ceea ce îmi face onoarea să-mi spui adevărat," răspunse Contele zâmbind, nădăjduiesc că... Vei avea bunătatea să-mi dai câteva amănunte despre dumneata și despre familia dumitale Cu plăcere, domnule conte Vorbit tânărul cu o grabă care îi dovedea tăria memoriei După cum ați spus, sunt vicontele Andreea Cavalcanti Fiul maiorului Bartolomeo Cavalcanti Urmaș al cavalcanților scriși în Cartea de Aur a Florenței Familia noastră, deși foarte bogată încă Deoarece tata are un venit de o jumătate de milion, a avut mult de suferit și eu însum, domnule, am fost răpit la cinci sau șase ani de un educator necredincios. Astfel, timp de 15 ani nu l-am putut vedea pe tata. De când m-am făcut mare, de când sunt liber și stăpân pe mine, îl tot caut zadarnic însă. Și iată că scrisoarea aceasta a prietenului dumneavoastră, Simbad, îmi dă de veste că tata e la Paris și mă autoriză să mă adresez dumneavoastră ca să capăt vești. Într-adevăr, domnule, tot ce îmi povestești e foarte interesant, spuse Monte Cristo, privind cu o sumbră satisfacție înfățișarea nepăsătoare a tânărului și frumusețea lui asemănătoare cu a unui înger alungat din ceruri. Foarte bine ai făcut că ai ținut seama întru totul de invitația prietenului meu Simbad, fiindcă tatăl dumitale este aici și te caută. De când intrase în salon, contele nu slăbise din ochi pe tânăr. Îi admirase hotărârea privirii și siguranța vocii. Dar la cuvintele atât de firești, tatăl dumitale este aici și te caută, tânărul făcu un salt și strigă. Tata? Tata e aici?" fără îndoială, răspunse Montecristo. Tatăl Dumitale, majorul Bartolomeo Cavalcanti." Impresia de groază răspândită pe chipul tânărului se șterse aproape de îndată. Da, da, adevărat," spuse el, Majorul Bartolomeo Cavalcanti. Și spuneți domnule conte, că scumpul meu tătic e aici?" Da, domnule, și adaug chiar că de-abia din aur l-am părăsit și că povestea pe care mi-ai spus-o despre fiul drag, pierdut pe vremuri, m-a mișcat foarte mult. Durerea lui, temerile, nădejdile legate de fiul pierdut ar putea face într-adevăr un poem înduioșător. În sfârșit, într-o bună zi primește vești care îi anunță că răpitorii fiului său sunt gata să-i îl înapoieze sau să-i spună unde este... În schimbul unei sume destul de mari Dar nimic nu-l poate opri pe bunul tată Suma a fost trimisă la frontiera Piemontului Împreună cu un pașaport gata vizat pentru Italia Cred că te aflai în sudul Franței, nu? Da, domnule, răspunse Andreea, părând destul de încurcat Da, mă aflam în sudul Franței O trăsură trebuia să te aștepte la Nisa? Chiar așa, domnule, ea m-a adus de la Nisa la Genova, de la Genova la Torino, de la Torino la Schamberi, de la Șamberii la Pont de Bovoasi și de la Pont de Bovasi la Paris." Strașnic! El nădăjduia mereu să te întâlnească în drum, fiindcă tot pe drumul acesta a venit. Iată de altfel pentru ce îți fixase itinerariul acesta." Dar dacă bunul meu tată m-ar fi întâlnit, spuse Andreea, tare mă îndoiesc că m-ar fi putut recunoaște. M-am schimbat nițel de când nu l-am mai văzut. Dar vocea sângelui? întrebă Montecristo. Adevărat, în cuvință tânărul. Nu mă gândisem la vocea sângelui. Acum, urmă Montecristo, un singur lucru îl ne liniștește pe marchizul Cavalcanti. Ce ai făcut, cât timp ai fost departe de el? Cum s-au purtat cu dumneata răpitorii? Au păstrat tot respectul cuvenit față de noblețea dumitale? În sfârșit, nu ți-a rămas de pe urma suferinței acestei amorale la care ai fost supus? Suferință de o sută de ori mai rea decât suferința fizică? Vreo slăbire a însușirilor cu care natura te-a înzestrat atât de darnic? Și crezi că vei putea lua... Și susține în lume, cu toată demnitatea, rangul care îți aparține? Domnule, băiguit tânărul uluit, nădăjduiesc ca nu cumva vreo informație falsă să vă... Eu am auzit vorbindu-se de dumneata pentru prima dată la prietenul meu, Wilmore, filantropul. Am aflat că te găsise într-o situație neplăcută, nu știu anume cum și nici nu i-am pus nicio întrebare. Nu sunt curios de felul meu. Nenorocirile dumitale l-au interesat și asta înseamnă că ești interesant Mi-a spus că vrea să-ți redea situația pe care o pierdusești, că îți caută tatăl și că îl va găsi L-a căutat și l-a găsit după cât se pare, fiindcă ești aici În sfârșit, ieri mi-a anunțat că sosești, dându-mi încă vreo câteva instrucțiuni cu privire la soarta dumitale și atâta tot știu că prietenul meu, Wilmore, este un original, dar în același timp, fiindcă este un om sigur, bogat ca o mină de aur și care, prin urmare, poate să-și ducă la capăt originalitățile, fără să se ruineze, i-am făgăduit să-i urmez instrucțiunile." Acum, domnule, n-aș vrea să te jignească întrebarea mea, fiindcă voi fi nevoit să te patronezi oarecum." Aș vrea să știu dacă nenorocirile pătimite, nenorociri independente de voința dumitale și care nu micșorează cu nimic stima acest sport, nu te-au înstrăinat puțin de lumea în care averea și numele te cheamă să joci un rol însemnat. Domnule, răspunse tânărul, recăpătându-și încrederea în sine pe măsură ce contele vorbea, n-aveți nicio grijă. Răpitorii, Îndepărtându-mă de tata și având fără îndoială scopul să mă vândă mai târziu, așa cum au și făcut, au socotit că pentru a câștiga cât mai mult de pe urma mea, trebuiau să-mi lase toată valoarea personală, ba chiar să o mai sporească dacă ar fi fost cu putință. Am primit deci o creștere destul de aleasă și am fost tratat de către răpitorii de copii, Aproape la fel cum erau tratați în Asia Mică, sclavii din care stăpânii își făceau grămătici, medici și filozofi, ca să-i vândă apoi mai scump în piața Romei Monte Cristo zâmbi satisfăcut După câte se părea, nu se așteptase chiar la atâta din partea domnului Andreea Cavalcanti De altfel, urma tânărul Chiar dacă aș avea vreo lipsă în educație sau mai ales în felul de a mă purta nădejduiesc că lumea va avea bunăvoința să mi le ierte Ținând seama de nenorocirile care mi-au însoțit nașterea și mi-au urmărit tinerețea Atunci, spuse nepăsător Monte Cristo Vei face ce vei vrea, viconte, fiindcă dumna ta ești stăpân și te privește Dar zău! Eu n-aș sufla niciun cuvânt despre toate aventurile trăite, fiindcă povestea dumitale e un adevărat roman, iar lumea, deși se prăpădește după romanele strânse între două scoarțe de hârtie galbenă, are o neîncredere ciudată față de cele pe care le văd legate în scoarțe vii, chiar dacă ele ar fi aurite, așa cum ai putea fi dumneata. Iată greutatea pe care îmi îngădui să-ți o semnalezi, viconte, de îndată ce ai să-i spui cuiva mișcătoarea dumitale poveste, ea va fi aflată în lume cu totul preschimbată. Și te-ai vedea siliți să pozezi în Antoni, iar timpul Antonilor a cam trecut. Poate că ai avea succes ca o curiozitate, dar nu-i place oricui să devină centru de observație și ținta a discuțiilor. Poate că o asemenea situație te-a robosit. Cred că aveți dreptate, domnule Conte," răspunse tânărul, pălind fără voia lui sub privirea neclintită a lui Monte Cristo. E un mare neajuns." Nu trebuie nici să-l exagerezi," spute Monte Cristo. Adeseori, ca să ocolești o greșeală, poți să săvârși o nebunie." Nu, trebuie să hotărâm doar un singur plan de purtare." Pentru un om inteligent ca dumneata, Planul e cu atât mai ușor de îndeplinit, cu cât e mai potrivit intereselor avute. Va trebui să înlături prin mărturii și prietenii onorabile toate petele pe care le-ai putea avea în trecut. Se vedea cât de colo că Andreea își pierduse cumpătul. Eu n-aș fi avut nimic împotrivă să răspund pentru dumneata, continuă Monte Cristo. Dar am obiceiul moral de a mă îndoi de cei mai buni prieteni ai mei. Și nevoia de a căuta să-i fac și pe alții să se îndoiască De aceea, aș avea de jucat un rol nepotrivit mie, cum spun tragedienii, și aș risca să fiu fluierat Asta, zău că n-ar avea niciun rost Totuși, domnule conte, spuse Andreea cutezător, dacă țineți seama de lordul Uilmor care m-a trimis la dumneavoastră Nici vorbă că țin Răspunse Montecristo Dar lordul Uilmor mi-a dus la cunoștință dragă domnule Andreea Că dumneata ai avut o tinerețe cam furtunoasă Nu-ți cer spovedanii Urmă el văzând tresărirea lui Andreea De altfel, tocmai ca să nu ai nevoie de nimeni altcineva A fost chemat din Luca domnul Marchis Cavalcanti Tatăl Dumitale O să-l vezi dată. E puțin cam aspru, puțin cam înțepat, dar asta e o chestiune de uniformă și când se va ști că de 18 ani e în serviciul Austriei, îi se vor ierta toate. În general, noi nu ne așteptam la cine știe ce din partea austriecilor. La urma urmei, te asigur că e un tată destul de bun. Mă liniștiți, domnule. Îl părăsisem de atâta vreme încât nu mi-l mai aminteam deloc. Și apoi, după cum știi, o avere mare face să treacă neluate în seamă multe lucruri. Va să zic că tata este într-adevăr bogat? E milionar! 500 de mii de livre venit! Atunci, întrebă încurajat tânărul, am să mă găsesc într-o situație plăcută? Cât se poate mai plăcută, dragă domnule? El o să-ți facă un venit de 50 de mii de livre pe an... Tot timpul cât vei rămâne în Paris Păi atunci am să rămân toată viața hm. Cine poate ști ce se poate întâmpla, dragă domnule? Omul propune și Dumnezeu dispune Andreea oftă În sfârșit, spuse el Tot timpul cât voi rămâne la Paris și cât timp nicio împrejurare nu mă va asili să plec Banii despre care în vorbeația din îmi sunt asigurați? Pe deplin. De către tata?" întreba Andreea neliniștit. Da, dar cu garanția lordului Uilmor, care, la cererea tatălui Dumitale, ți-a deschis un credit de 5.000 de franci pe lună la domnul Danglar, unul dintre cei mai siguri banchieri din Paris." Și tata socotește să rămână multă vreme la Paris?" întreba Andreea îngrijorat. O să rămână doar câteva zile." răspunse Monte Cristo. Slujba lui nu îi îngăduie să lipsească mai mult de două sau trei săptămâni. Dragul de el, făcua Andreea, vădit încântat de plecarea aceasta grăbită. De aceea, continuă Monte Cristo, prefăcându-se înșelat de tonul cuvintelor tânărului, de aceea nu vreau să întârzi nici cu o clipă măcar ceasul întâlnirii voastre. Ești gata să l îmbrățișezi pe vrednicul domn Cavalcanti? Cred că nu vă mai îndoiți de asta. Atunci intră în salon, dragă prietene, și-ți vei găsi tatăl așteptându-te. Andreea o adâncă plecăciune în fața contelui și intră în salon. Contele îl urmă cu privirea și, după ce l văzu dispărând, împinse un buton legat de un tablou care, depărtându-se de cadru, lăsă printr-un gol făcut cu dibăcie să se poată privi în salon. Andreea închise ușa în urma lui și înainte spre Major, care se ridică de cum auzis gomot de pași. Tată scump, striga Andreea cu glas tare și în așa fel, încât Contele să-l poate auzi prin ușa închisă. Dumneata, ești cu adevărat? Bună ziua, scumpul meu fiu, răspunse Majorul cu seriozitate. După câți ani de despărțire, făcu Andreea? uitându-se mereu spre ușă. Ce fericire că ne revedem! Într-adevăr, despărțirea a fost lungă. Nu ne îmbrățișăm, tată? întreba Andreea. Cum dorești, fiule? răspunse maiorul. Și cei doi oameni se îmbrățișară așa cum se îmbrățișează la teatrul francez, adică abia atingându-și capetele. Așadar, iată-ne iar împreună spuse Andreea Iată-ne împreună," repetă majorul Ca să nu ne mai despărțim niciodată." Ba da, cred, dragul meu fiu, că tu privești acum Franța ca pe o a doua patrie." Adevărul este că m-aș simți deznădăjduit dacă aș fi silit să părăsesc Parisul," răspunse tânărul. Iar eu?" Înțelegi, n-aș putea să trăiesc în altă parte decât la Luca." Mă voi întoarce deci în Italia, de îndată ce-mi va fi cu putință Dar înainte de a pleca scumpul meu tată, fără îndoială că îmi vei da actele cu ajutorul cărora Voi putea să dovedesc sângele din care mă trag Fără nicio îndoială, fiindcă am venit special pentru asta, cu gând să ți le dau Și nu mi-a fost deloc ușor să te întâlnesc N-aș mai vrea să o fac încă o dată mi-ai răpit tot restul vieții Și actele? Iată-le Andreea zmânse cu lăcomie actul de căsătorie al tatălui său și certificatul de botez După ce le deschise cu o înfrigurare firească pentru un fiu bun Le citi cu o grabă și cu o obișnuință care arăta o privire deosebit de pricepută pentru asemenea lucruri Și totodată interesul cel mai viu când termină, pe fruntea lui strălucea o bucurie de negrăit și, privindu-l pe Maior cu un surâs ciudat, îi spuse în cea mai curată toscană. Așa, va să zic că nu mai există galere în Italia." Maiorul își îndreptă spinarea. Pentru ce?" întrebă el. Pentru că se ticluiesc nepedepsit asemenea acte. Pentru o jumătate din ele, tată drag, în Franța ne-ar trimite pe cinci ani să luăm aer la Toulon." Poftim?" întrebă maiorul, încercând să ia un aer măreț. Dragă, domnule Cavalcanti!" continua Andreea strângându-l de braț. Cât ți se plătește ca să-mi fii tată?" Maiorul vreau să răspundă ceva. St, șoptia Andreea. O să-ți dau eu o pildă de încredere. Mie mi se dau 50.000 de mii de franci pe an." ca să fiu băiatul dumitale. Prin urmare, îți dai seama că nu o să fiu tocmai eu acela care să nu te recunosc drept tată. Maiorul privi neliniștit în preajmă. Ei, fi liniștit, nu-i nimeni pe aici, spuse Andreea, vorbind de altfel italienește. Atunci află că mie mi se dau 50.000 de mii de franci, plătibilă o singură dată, spuse Maiorul. Domnule Cavalcanti, – Dumneata, crezi în basme? – întrebă Andreea. – Pe vremuri nu credeam, dar acum sunt nevoit să cred. – Ai avut dovezi? – Maiorul scoase un pum de aur din buzunar. – Uite, le poți pipăi. – Ce zici? Eu pot să cred în făgăduielile care mi s-au făcut? – Cred că da. Și că vrednicul conte și le va ține? – Cu sfințenie. Dar, înțelegi, ca să ajungem până acolo, trebuie să ne jucăm rolul. Cum adică? Eu o să fac pe tatăl duios și eu pe fiul plin de respect. Dacă ei vor să fie urmași, care e ei? Al n-ai să fiu dacă știu. Cei care ți-au scris, n-ai primit o scrisoare? Ba da, de la cine? De la un care abate busonii pe care nu-l cunoști deloc? Nu l-am văzut în viața mea. Și ce-ți scria? N-ai să mă dai de gol? Cum ți închipui? Doar avem aceleași interese. Atunci citește. Și maiorul îi întinse tânărului o scrisoare. Andreea citi în șoaptă. Ești sărac și te așteaptă o bătrânețe nenorocită. N-ai vrea să devii, dacă nu bogat, cel puțin independent? Pornește de îndată la Paris și dute să-i cer contelui de Monte Cristo, din Champs Elisee numărul 30, pe fiul avut cu marchiza de Corsinari, și care ți-a fost răpit la vârsta de 5 ani. Fiul acesta se numește Andreea Cavalcanti. Ca să nu pui la îndoială dorința pe care o are subsemnatul de a-ți fi de folos, ai să găsește alăturat 1. Un bon de 2400 de livre toscane plătibil la domnul Gozzi, Florența 2. O scrisoare de recomandație către domnul Conte de Monte Cristo, asupra căruia ați deschid un credit de 48.000 de franci Fi la Conte în ziua de 26 mai, la orele 7 seara Semnat Abatele Busonii Asta e! Cum asta e? Ce vrei să spui?" întrebă majorul. Și eu am primit una aproape la fel. Dumneata?" Da, eu. Din partea abatelui Busoni?" Nu. Atunci, de la cine?" De la un englez, un oarecare Lord Wilmore, care și zice și Simbad Marinarul. Și pe care semne că l cunoști la fel cum îl cunosc și eu pe abatele Busoni?" Ba nu." Eu sunt ceva mai avansat decât dumneata. Nu cumva l-ai văzut? L-am văzut odată. Unde? Tocmai asta n-aș vrea să-ți spun, fiindcă, dacă-ți-aș spune, ai ști tot atât cât și mine și n-ar avea niciun rost. Ia să văd scrisoarea despre care vorbeai. Citește-o. Ești sărac și te așteaptă un viitor nenorocit. Vrei să ai un nume? Să fii liber? Să fii bogat? La naiba!" făcu tânărul, legănându-se din călcâie. Parcă s-ar mai putea discuta o asemenea întrebare. Ia diligența pe care o vei găsi gata înhămată la ieșirea din Nisa prin poarta Genovei. Treci prin Turin, Șamberi și Ponde Bovoasi, prezintă-te domnului conte de Monte Cristo în Șampelize la 26 mai, orele 7 seara, și întreabă de tatăl Dumitale. Ești fiul marchizului Bartolomeo Cavalcanti și al marchizei Oliva Corsinari, așa cum vor dovedi hârtiile care îți vor fi înmânate de către marchiz și care îți vor îngădui să te prezinți sub acest nume în lumea pariziană. Cât despre situația Dumitale, un venit de 50.000 de livre pe an îți va da putința să faci față. Alăturat, Vei găsi un bon de 5.000 de livre plătibil la domnul Fereia, banchier la Nisa și o scrisoare de recomandație pentru Contele de Monte Cristo, pe care l-am însărcinat să-ți poarte de grijă. Simbad Marinarul hm, Făcu Majorul Foarte frumos, nu-i așa? L-ai văzut pe Conte? Acuși ne-am despărțit Și el a confirmat totul Înțelegi ceva din toate astea?" Pe cinstea mea că nu. Până la urmă cineva o să fie înșelat. În orice caz, nici eu, nici dumneata." Sigur că nu. Păi atunci, puțin ne pasă, nu-i așa?" Tocmai asta voiam să-ți spun. Să mergem până la capăt și să nu ne lăsăm deloc." Fie, vei vedea că sunt vrednic să-ți țin tovarășie." Nu m-am îndoit nicio clipă, scumpul meu tată. Mă onorez, dragul meu fiu! Montecristo alese clipa aceasta ca să intre în salon. Auzind zgomot de pași, cei doi se aruncară unul în brațele celuilalt. Contele îi găsi îmbrățișați. Nu zău, domnule marchiz," spuse Montecristo, se pare că ți-ai regăsit un fiu așa cum îl doreai." Vai, domnule conte!" Mănăbuș de bucurie. Și dumneata tinere. Vai, domnule conte, mă de fericire. Fericit, tată. Fericit, copil, spuse contele. Un singur lucru mă mâhnește, adăugă maiorul. Obligația de a părăsi atât de repede Parisul. Dragă domnule Cavalcanti, sper că n-ai să pleci înainte de a te prezenta câtorva prieteni de-ai mei. Spuse Montecristo Sunt la ordinele dumneavoastră Și acum, hai de, tinere, spovedește-te Cui? Tatălui Dumitale Spune-i câteva cuvinte despre cum stai cu banii Drace, făcu Andreea Mi-ați atins coarda sensibilă Auz maiorule? Întrebă Montecristo Fără îndoială că aud Da, dar îl înțelegi? De minune! Copilul dumitale zice că are nevoie de bani, dragul de el. Și ce să fac eu? Să-i dai! Eu? Da, dumneata!" Montecristo trecu între cei doi bărbați. Ține!" îi spuse el lui Andreea strecurându-i în mână un pachet de bancnote. Ce e asta?" Răspunsul tatălui dumitale!" Al tatălui meu? Da. N-ai lăsat să se înțeleagă că ai avea nevoie de bani? Ba da, ei și. El m-a însărcinat să ți-i dau pe aceștia." În contul venitului meu? Nu, nu, pentru cheltuielile de instalare. Tată drag, tăcere, vezi bine că nu vrea să spună că el ți-a dat." Îi prețuiesc delicatețea." zâmbia Andreea. Vârându-și bancnotele în buzunarele pantalonilor Foarte bine, și acum duceți-vă Și când vom avea cinstea să vă revedem, domnule Conte? Întrebă Cavalcanti Da, da, spuse și Andreea Când vom avea cinstea? Sâmbătă, dacă vreți Da, sâmbătă Am invitat la masă în casa mea de la Otui, Strada La Fonten, numărul 28 au să vină mai multe persoane, printre care și domnul Danglar, bancherul vostru Vă voi face cunoștință cu el Trebuie să vă cunoască pe amândoi ca să vă poată face plățile E nevoie de mare ținută? întrebă maiorul încet Mare ținută, uniformă, decorații, pantaloni bufanți strânși la genunchi Dar eu? întrebă Andreea o, dumneata foarte simplu, pantalon negri, pantofi de lac, veste albă, haină neagră sau albastră, cravată lungă. Du-te la Blan sau la Veronica să-ți faci hainele. Dacă nu-i adresa, o să-ți dea Baptistin. Cu cât veți fi mai puțin pretențioși în îmbrăcăminte, fiind bogați așa cum sunteți, cu atâta veți face o impresie mai bună. Dacă vă cumpărați cai, luați-i de la Devedio. Dacă vă luați trăsură, duceți-vă la baptist La ce oră să venim? întrebă tânărul Pe la șase și jumătate Foarte bine, vom fi acolo, făgădui maiorul, ducându-și mâna la pălărie Cei doi cavalcanti îl salutară pe conte și ieșiră Într-adevăr, își spuse el, marticăloși mai sunt amândoi Păcat că nu sunt în realitate tată și fiu. Apoi, după ce se mai gândi o clipă la lucruri întunecate, își spuse Să mă duc la morel. Cred că dezgustul îmi face mai multă silă decât ura. Capitolul 19 Petecul de Lucernă Cerem voie cititorilor să-i readucem la petecul de pământ de lângă casa domnului de Villefort pentru a reîntâlni în dosul gardului năpădit de castani două personaje cunoscute. De data aceasta, Maximilian sosi primul. El își lipi ochiul de o crăpătură a peretelui de scânduri și pândi în grădina întinsă o umbră printre arbor și scârțâitul unui pantofior de mătase pe nisipul aleilor. În sfârșit, zgomotul atât de mult așteptat se auzi și, în locul unei umbre, se apropiară două. Întârzierea Valentanei fusese pricinuită de vizita doamnei Danglar și a Eugeniei, vizită care se prelungise peste ora când Valentan era așteptată. Atunci, ca să nu lipsească de la întâlnire, fata îi propuse domnișoarei Danglar o plimbare prin grădină, vrând să-i arate astfel lui Maximilian, că nu era de vină pentru întârzierea care, fără îndoială, că îl făcea să sufere. Tânărul înțelese totul cu ușurința de a pricepe a îndrăgostiților și își simți inima ușurată. De altfel, fără să ajungă prea aproape de el, Valentin își urma plimbarea în așa fel încât Maximilian să o poate vedea trecând în sus și în jos și de fiecare dată când trecea într-o parte sau în alta, o privire neobservată de către însoțitoarea ei, dar aruncată dincolo de gard și culeasă de către tânăr, îi spunea acestuia Ai răbdare, dragul meu, vezi bine că nu e vina mea Și Maximilian avea într-adevăr răbdare, admirând totodată contrastul dintre cele două fete Una cu ochii galeși și trupul legănându-se ca o salcie frumoasă Cealaltă brună cu ochi trufași Și cu talie dreaptă ca un plop Și se înțelege de la sine Că în comparația aceasta A două ființe atât de opuse Inima tânărului O găsea mult mai frumoasă pe Valentan După o jumătate de oră de plimbare Fetele se depărtară Maximilian înțelese că se apropia Sfârșitul vizitei doamnei Danglar Într-adevăr, o clipă mai târziu Valentan se ivi din nou singură De teamă are o privire indiscretă să nu-i urmărească reîntoarcerea, ea pășea încet În loc să se îndrepte direct spre gard, ea se așeză pe o bancă După ce scotocii foarte firesc fiecare tufă și cercetă cu privirea fiecare alee Când se asigură că nu pândește nimeni, ea dă fuga la gard Bună ziua, Valentan, îi spuse un glas Bună ziua, Maximilian! Te-am făcut să mă aștepți, dar ai văzut din ce cauză!" Da, am recunoscut-o pe domnișoara Danglar. Nu te credeam atât de prietenă cu ea!" Cine ți-a spus că suntem prietene, Maximilian?" Nimeni, dar mi s-a părut așa, după cum vă țineați de braț și după cum vorbeați. Parcă erați două colege de pension, făcându-și confidențe." Chiar ne făceam confidențe," spuse Valentan. Ea mi-mărturisa ce silă este de căsătoria cu domnul de Morser, iar eu, la rândul meu, îi mărturiseam că mi se părea o nenorocire căsătoria cu domnul de pinie." Scumpă, Valentan, iată, dragul meu, pentru ce ți s-a părut că suntem atât de apropiate sufletește, eu și eu, continuă fata. Tot vorbind de bărbatul pe care nu-l pot iubi, Mă gândeam la acela pe care îl iubesc. Ești atât de bună, Valentan, și ai în suflet ceva pe care domnișoarea Danglar nu o să-l aibă niciodată. Un farmec nedeslușit care pentru o femeie este ceea ce e parfumul pentru o floare și gustul plăcut pentru un fruct, căci nu-i de ajuns nici pentru floare, nici pentru fruct să aibă numai frumusețe. Dragostea te face să vezi lucrurile așa, Maximilian. Nu. Valentan ți jur că nu. Iată, vă priveam mai adinea ori pe amândouă și pe cinstea mea, recunoscând frumusețea domnișoarei Danglar, nu înțelegeam totuși cum s-ar putea îndrăgosti un bărbat de ea. Asta pentru că, după cum spuneai, Maximilian, eram și eu cu ea și prezența mea te făcea nedrept. Nu. Dar ea spunem. Vreau să-ți spun din curiozitate o întrebare iscată de unele idei ale mele despre domnișoara Danglar. Cred că sunt nedrepte, mai înainte chiar de a le auzi. Când ne judecați pe noi, bietele femei, nu trebuie să ne așteptăm la îngăduință din partea voastră. Iar voi între voi sunteți foarte drepte unele față de altele. Noi aproape întotdeauna amestecăm judecata cu pasiunea. Dar hai mai bine să ne întoarcem la întrebarea ta." Domnișoara D'Anglar se teme de căsătoria cu domnul de Morser, fiindcă e îndrăgostită de altul?" Maximilian, ți-am spus că nu sunt prietenă cu Eugenie." Îi, doamne, fetele se spovedesc una alteia, și fără să fie prietene. Recunoaște că tu i-ai și spus câte ceva. Iată, văd că zâmbești." Dacă vezi, Maximilian..." Înseamnă că nu mai are niciun rost pentru noi Peretele de scânduri Ia să vedem ce ți-a spus Mi-a spus că nu iubește pe nimeni Răspunse Valentan Că e groază de căsătorie Că visul ei ar fi să ducă o viață liberă și independentă Și că aproape ar dori ca tatălui să-și piardă averea Ca să se poată face artistă ca prietena ei Domnișoara lui Darmi. Ei vezi? Și ce dovedește asta? întrebă Valentan Nimic, zâmbi Maximilian Acum de ce zâmbești? Va să zică și tu te uiți printre scânduri Vrei să mă duc mai încolo? Nu, nu, hai să vorbim despre tine Adevărat, mai avem doar 10 minute de stat împreună Doamne, oftă Maximilian mâhnit până în adâncul inimii da, Maximilian, ai dreptate," spuse Valentan, melancolică. Eu îți sunt o sărmană prietenă. Ce viață te fac să duci, bietul meu Maximilian, pe tine care ești făcut să fii fericit? Crede-mă că mă dojenesc din plin pentru asta." Ce-ți pasă, Valentan? Eu sunt fericit așa. Așteptarea asta veșnică mie mi se pare răsplătită de cele cinci minute câte te văd." De cele două cuvinte pe care mi le spui și de convingerea adâncă nepieritoare că Dumnezeu nu a creat două inimi mai apropiate decât ale noastre și că nu le-a reunit, aproape printr-o minune, numai ca să le despartă. Îți mulțumesc! Speră pentru amândoi, Maximilian! Speranța ta mă face pe jumătate fericită! Ce s-a mai întâmplat, Valentan, de vrei să mă părăsești atât de repede? Nu știu. Doamna de Vilfor m-a rugat să trec pe la ea. Mi-a trimis vorbă că vrea să-mi dea o veste de care depinde o parte din averea mea. Doamne, n-are decât soia întreagă. Sunt prea bogată. Iar după ce o va lua, să mă lasă liniștită și liberă. Tu m-ai iubi la fel și dacă aș fi săracă. nu așa, Maximilian? Eu te voi iubi întotdeauna. Nu mi-ar păsa de bogăție sau de sărăcie dacă valentana mea ar fi lângă mine și aș fi sigur că nimeni nu mi-o poate răpi. Dar nu crezi că vestea pe care vrea să-ți o spună ar putea fi legată de căsătoria ta? Nu cred. Totuși ascultă-mă, valentan, să nu te temi. Cât timp voi trăi, eu nu voi fi al alteia. Crezi că mă liniștești, spunându-mi asta, Maximilian? Iartă-mă, ai dreptate, sunt brutal. Voiam să-ți spun că acum câteva zile l-am întâlnit pe domnul de Morser. Și, după cum știi, Franța e prietenul lui. Da, și apoi, a primit o scrisoare de la Franț care i anunța apropiata reîntoarcere. Valentin păli și se sprijini cu mâna de gard. Doamne, dacă ar fi asta, dar nu. Atunci nu m-ar anunța doamna de vilfor De ce? De ce? Nu știu nici eu Dar mi se pare că doamna de vilfor Deși nu se împotrivește fățiș Nu vede cu ochii bun căsătoria mea Pentru asta mi se pare că am să o iubesc Din toată inima pe doamna de vilfor Nu te pripi, Maximilian Răspunse Valentan zâmbind cu tristețe În sfârșit Dacă ea e împotriva căsătoriei acesteia Poate că și-ar pleca urechea la o altă propunere, măcar numai ca să o rupă. Nu, Maximilian, nu de gineră e silă doamnei de vilfor, ci de căsătorie. Cum de căsătorie? Dacă o dezgustă căsătoria, ia de ce s-a măritat? Nu mă înțelegi, Maximilian. Acum un an, când i-am spus că vreau să mă retrag într-o mănăstire... Ia cu toate observațiile pe care s-a crezut datoare să mi le facă, mi-a primit propunerea cu bucurie. Chiar tata consimțise și sunt sigură că la îndemnul ei. Dar bietul meu bunic m-a oprit. Nu poți să să-ți închipui, Maximilian, ce expresie au ochii bietului bătrân, care nu mă iubește decât pe mine în lume și care, Dumnezeu să mă ierte dacă vorbesc cu păcat, nu e iubit de nimeni altcineva decât de mine. Dacă ai ști cum m-a privit când mi-a aflat hotărârea, câtă mustrare avea în privire și câtă deznădejde în lacrimile care îi curgeau tăcute, fără suspine de-a lungul obrajilor săi încremeniți. Atunci am simțit parcă o remușcare. M-am aruncat la picioarele lui, strigându-i. Iartă-mă, iartă-mă, bunicule! Facă din mine ce vrea, dar nu te voi părăsi niciodată!" El și-a înălțat ochii spre cer. Maximilian, pot să îndur oricât. Privirea bătrânului m-a răsplătit dinainte pentru toate câte le voi avea de suferit. Valentan, scumpă, ești un înger și nu știu cum eu, tăind fără milă atâția beduini, a meritat să mi te arăți. Doar dacă nu cumva Dumnezeu a socotit că sunt necredincioși. Da, în sfârșit, ea spune Valentan. Ce interes poate avea doamna de Vilfort să nu te măriți?"